25. Привид правди Рован утямився в незнайомому ліжку в кімнаті, якої ніколи не бачив. Він одразу відчув, що вже не в Мідмериці. Спробував поворушитися, але його руки були прив'язані до стовпчиків на ліжку. І не лише прив'язані, але й пристебнуті шкіряними пряжками. Йому трохи боліла спина, і хоча кляпа в роті вже не було, та залишилося дивне відчуття. «Нарешті то утямився! Вітаю в Сан-Антоніо!» Він обернувся і несподівано побачив у кімнаті Тайгера Салазера. «Тайгера? Пам'ятай, як ти завжди був у центрі відродження, коли я утямлювався після ляпання. Вирішив, що зроблю те саме для тебе. А я тимчасово помер. Це він? Центр відродження?» Ще не договоривши, він уже знав, що це не так. «Ніт, ти був не мертвий», – мовив Тайгер. «Тебе просто вирубали». Рована ще не розсіявся в голові туман, але він не забув, за яких обставин знепритомнів у домі женця Брамса. Він провів язиком по зубах і зрозумів, що з ними щось не те. Вони були нерівні і набагато коротші, ніж мали бути. Гладенькі, але коротші. Тайгер помітив, що той робить. «Тобі вибила кілька зубів, але вони вже відростають. Нормальними стануть десь за день чи два. І це мені нагадує...» Він нахилився до тумбочки біля ліжка і простягнув рованові склянку молока. Для дози кальцію. Інакше зцілювальні наніти висмокчуть його з твоїх кісток. Тут він пригадав, що Рован прив'язаний до ліжка. О, точно! Пьху! Він нахилив Соломинку Рована від рота, щоб той міг пити. І хоча в Рована було тисяча питань, він пив, бо просто помирав від спраги. Тобі обов'язково було відбиватися, коли по тебе прийшли, заговорив Тайгер. Якби ж ти тільки погодився, то був би цілий і не довелося б тебе зв'язувати. "Тайгер, що ти в біса верзеш? «Ти тут, бо мені потрібен був спаринг – радісно сказав Тайгер. «Я попросив про тебе!» Рован був непевен, що правильно його почув. Спаринг партнер «Хлопці, які по тебе поїхали, сказали, що ти виявився першокласним козлом. Навалився на них, і вони не мали вибору, окрім як відбиватися. Невже ти їх звинувачуєш?» Рован міг лише ушелешено мотати головою. «Що тут відбувається?» Тоді відчинилися двері, і якщо все було дивно доти то зараз стало просто сюрреалістично. Бо перед Рованом стояла мертва жінка. «Привіт, Роване!» – сказала жниця Ренд. «Така рада тебе бачити!» – Тайгер насупив лоба. «Почекайте, ви знайомі?» – він якусь мить поміркував. «О, точно, ви ж обоє були на тій вечірці, де я врятував верховного клинка від утоплення!» Рован відчув, як молоко підступає назад, і, давлячись ним, закашлявся. Він мусив знову ковтнути, щоб воно не вилилось із рота. «Як це можливо?» Він же її прикінчив. Він усіх їх прикінчив. Годарда, Хомського і Ренд. Вони згоріли на попіл. Але вона стояла перед ним. Яскраво зелений фенікс, який постав з попелу. Рован потягнув свої пута, бажаючи їх розірвати, але водночас усвідомлюючи, що цього не трапиться. «Прикинь!» – широко всміхався Тайгер. «Я точно, як ти, став учнем. Відмінність тільки в тому, що я стану жінцем!» Ренд посміхнулася. Він був таким файним учним. Рован спробував утамувати паніку і зосередитися на Тайгері, намагаючись витіснити зі свідомості жницю Рент, бо він міг впоратися лише з чимось одним зараз. «Тайгера», дивлячись на свого друга, сказав Рован, «хай що, на твою думку, тут відбувається, ти помиляєшся. Ти жахливо помиляєшся. Ти маєш звідси вибиратися, маєш тікати». Але Тайгер розриготався. «Чуваче, заспокойся! Не все навколо здоровецька змова!» «Але це так!» – наполягав Рован. «Це так! Тікай, поки не пізно!» Але що більше Рован говорив, то божевільніше це звучало. «Тайгере, чому б тобі не зробити Рованові сандвіча? Я певна він голодний!» «Точно!» – мовив Тайгер, а тоді підморгнув Рованові. «І я не кластиму латук!» Щойно Тайгер вийшов, Жниця Рент зачинила двері і замкнула. «У мене обгоріло понад 50% тіла і був зламаний хребет», – повідомила Жниця Рент. «Ти залишив мене помирати, але мене далеко не так просто прикінчити». Їй не потрібно було розповідати Рованові, що відбулося далі. Він і сам здогадався. Вона вилізла з полум'я, запхалася в публікар і поїхала до Техасу, регіону, де змогла отримати медичну допомогу в центрі зцілення, в якому не ставили питань а тоді залягла на дно, чекаючи, чекаючи на нього. «Що ти робиш із Тайгером?» Рен самовдоволено посміхнулася. «Хіба ти не слухав? Перетворюю його на жінця». «Брешеш?» «Зовсім ні». Вона знову її хитно посміхнулася. «Ну, може трішки». «Не може бути і те, і те водночас. Це або правда, або брехня». «В цьому і полягає твоя проблема, Рована. Ти не розрізняєш відтінків». От тоді він дещо усвідомив. «Жнець Брамс! Він працював на тебе!» «Що й не дійшло, так?» Вона сіла на ліжку. «Ми знали, що коли зберемо твого батька, ти зрештою по нього прийдеш. Він справді жахливий жнець, але був вірний Годдардові. Навіть реально плакав від радості, коли дізнався, що я жива. А після того, як ти його добряче принизив, він був щасливий стати для тебе наживкою». Тайгер гадає, що моя тут поява – це його ідея». Рент майже кокетливо поморщила носа. Це було просто. Я сказала, що ми маємо знайти йому спаринг партнера, когось його габаритів і віку. А якщо дарова на Даміша, запропонував він. Ой, яка фантастична ідея, одразу відповіла я. Він точно не виблискує інтелектом, проте надзвичайно щирий. Це майже чарівно. Якщо ти йому нашкодиш, присягаюся. Присягаєшся, що зробиш що? Враховуючи твою ситуацію, ти тільки й можеш що присягатися. Тоді вона витягнула з мантії кинджал. Руків'я було з зеленого мармуру, а чорне лезо блищало. «Просто зараз вирізати твоє серце було б удвічі приємніше», – сказала вона. Але натомість провела кінчиком лезо по вигину його стопи. Недостатньо сильно, щоб виступила кров, але достатньо, щоб скрутилися пальці на ногах. «Але вирізання твого серця доведеться відстрочити, бо для тебе ще так багато всього заготовлено». Рован годинами лише й думав про своє складне становище. Залишитися самому в ліжку мало би бути комфортно, але коли ти до нього прив'язаний, то з таким самим успіхом це могло би бути ліжко з цвяхів. Тож він у Техасі. Що він знає про техаський регіон? Небагато такого, що може йому допомогти. Вивчення Техасу не входило в його навчальний процес, а історію привілейованих регіонів не викладають у школах, якщо тільки ти не хочеш їх вивчати спеціально. Рованові були відомі лише загальні дані і чутки. У техаських будинках немає камер шторму. Техаські автоби з особливої потреби не їздять на автопілоті. А єдиним законом у Техасі є закон власного сумління. Роман колись знав малого, який переїхав з Техасу. Той носив великі чоботи і великого капелюха, а ще пряжку на поясі, що могла зупинити міну. «Там набагато цікавіше», – розповідав малий. «Ми можемо тримати суперекзотичних домашніх улюбленців і небезпечні породи собак, яких заборонили в інших місцях, і зброю». «Ми можемо мати вогнепальну і холодну зброю, яка в будь-якому іншому регіоні доступна лише жінцям. Звісно, люди не повинні справді всім цим користуватися, але вони інколи порушують це правило». Це пояснює, чому в Техасі найвищий на світі рівень нещасних випадків через вогнепальну зброю і домашніх ведмедів. «У нас в Техасі немає лихочинців», – вихвалявся хлопець. «Ми просто даємо копняка всім, хто виходить з-під контролю». «А ще там ніяк не карають, якщо хтось тимчасово когось убиває. Тільки жертва після відродження має право на помсту, а це непоганий стримувальний засім. Рованові здалося, що в Техасі цілком прийняли своє минуле і вирішили імітувати Дикий Захід точно так, як тоністи імітують релігії ери смертності. Якщо коротко, то Техас об'єднує найкраще з двох світів. Чи найгірше, залежно від вашого кута зору. Там є багато можливостей виявити як сміливість, так і відчайдушність, але також мало можливостей зіпсувати комусь життя. Хоча, як і в будь-якому привілейованому регіоні, ніхто не зобов'язаний тут залишатися. Якщо тобі не подобається – їдь геть. Ось неофіційне гасло всіх привілейованих регіонів. У людей їде геть, але чимало і приїжджає, полишаючи суспільство, в якому цінують сталість речей. Здавалося, що Роман був єдиною людиною в Техасі, яка не могла чинити, як заманеться. Пізніше того дня по нього прийшло двоє охоронців. То не були члени гвардії Клинка, вони були найманці. Коли Рован на розв'язали, він подумав, чи не варто їх прибрати. Він міг би зробити це за кілька секунд, залишивши їх бістями на підлозі, але вирішив цього не робити. Він ознайомився з місцем свого полону лише в межах своєї спальні. Перш ніж вдаватися до дій, краще оглянути обстановку. «Куди ви мене ведете?" запитав він в одного з охоронців. «Туди, куди нам наказала жниця Рент!» «Це і усе, що Рован з нього витягнув». Він запам'ятовував усе, що бачив. Керамічну лампу біля ліжка в крайньому разі можна було використати як зброю. Вікна не відчинялися і, певно, були зроблені з неприбувного скла. Коли він був прив'язаний до ліжка, то міг бачити лише небо. Але тепер, поки його виводили з кімнати, він зміг роздивитися, що вони у висоці. Це була квартира, і коли вони пройшли довгим коридором, що переходив у величезну вітальню, Рован збагнув, що це пентхаус. Незасклану ранду за вітальнею перетворили на спортивну зону для спарингів з бокатору. Тут на Романа чекали жниця Рент і Тайгер, який розминався і скакав навколо, немов професійний боксер, що чекає на бій за пояс чемпіона. «Сподіваюся, ти готовий, щоб тебе відлупцювали», – мовив Тайгер. «Я тренувався, відколи сюди потрапив». Роман обернувся до Рент. «Ти серйозно? Справді змусиш нас спарингувати?» «Тайгер сказав, що для того ти і тут», – дретівливо підморгнула вона. «Тобі хана. мовив Тайгер. Рован би розсміявся, якби все не було так заплутано. Рент сіло у велике червоне крісло, що не гармоніювало з кольором її мантії. «Повеселімося!» Рован з Тайгером на відстані кружляли один навколо одного. Традиційний початок матчу з Бокатору. Тайгер узявся фізично його дражнити, що теж було традиційно. Але Рован не відповідав. Натомість він нижком оцінив обстановку. Він міг роздивитися кілька дверей у середині пінтгаусу, вони, напевно, вели до вани і гардероба. Були тут і відкрита кухня та їдальня на підвищенні з панорамними вікнами. Подвійні двері точно були вхідні. Ззовні мають бути ліфти і пожежні сходи. Ровен спробував уявити втечу, але усвідомив, що якби втік, то залишив би тайгера в кігтях жіниці Рент. Він не міг так учинити. Він мав якось переконати Тайгера до нього приєднатися. Він був досить упевнений, що зможе це зробити, на це просто потрібен час, але Рован не уявляв, скільки має того часу. Першим атакував тайгер, кинувшись на Рована в класичному стилі бокатору чорної вдови. Рован ухилився, але недостатньо швидко. І не лише тому, що не думав про бій, а й тому, що в нього задубли м'язи і сповільнилися рефлекси після того, як він невідомо скільки пролежав прив'язаний до ліжка. Йому довелося вириватися, щоб не притиснули до підлоги. «Казав же, брате, що я крутий!» Рован зиркнув на рент, намагаючись відчитати її емоції. Вона була не така відчужена, як зазвичай, а натомість уважно спостерігала, вивчаючи кожен рух двобою. Рован довбанув Тайгера в грудину ребром долоні, щоб вибити повітря з легень і отримати перевагу, аби відновити рівновагу. Тоді зачепив ногою Тайгерову ногу, щоб його звалити. Тайгер передбачив цей рух і відбив його ударом ноги. Він влучив, але удар був недостатньо сильний, щоб збити Рована з ніг. Вони відскочили один від одного, то знову почали кружляти. Тайгер безумовно, став сильніший. У нього, як і в з'явилися м'язи. Рент гарно його натренувала, але мистецтво Бокатору полягає не лише у фізичній майстерності. Є ще психологічний компонент, а тут перевагу мав Ровен. Він почав дуже передбачувано бити і захищатися, використовуючи всі стандартні рухи, і знав, що тайгер знатиме, як їх відбивати. Рован дозволив, щоб його вкладали на підлогу, але тільки в такий спосіб, щоб знову швидко опинитися на ногах і не дозволити Тайгерові перетиснути його. Він бачив, як Тайгер набирає впевненості. Він вже і так був достатньо самовпевнений, знадобилося набагато, щоб его Тайлера роздулося до розміру кульки, яка отут -от лусне. І коли прийшла вдала мить, Рован почав атакувати Тайгера за допомогою комбінації цілковито аналогічних прийомів. Вони були протилежні до дій Тайгера, суперечили його очікуванням. Рован до того ж використав власні прийоми поза стандартами 341 серії «Бокатору». Його атака велася за правилами, про існування яких Тайгер навіть і не підозрював. Рован із силою звалив друга, так його притиснувши, що той не мав можливості вибратися. Та все одно відмовлявся визнати свій програш. Натомість це зробила Ренд, і Тайгер завив у театральній агонії. «Він змахлював!» – наполягав він. Ренд підвелася. «Та ні, він просто б'ється краще, ніж ти». «Але!» тайгер стули пельку», – сказала вона. І він послухався. Він підкорився їй, не домашня тваринка. І навіть не якась небезпечна чи екзотична. Скоріше, як щеня, яке насварили. Тобі просто потрібно продовжувати покращувати свої навички. «Гаразд», – мовив Тайгер, і гнівно вийшов з кімнати. Але не раніше, ніж сказав останнє слово. «Наступного разу тобі каюк!» – кинув він рованою. Коли він пішов, Рован роздивився свою порвану сорочку і синець, який уже почав загоюватися. Він обв'яв язиком зуби, бо отримав ковзний удар у щелепу. Але ушкоджень не було, насправді вже і передні зуби майже відросли. «Оце вистава», – заговорила Рент, зберігаючи між ними кілька футів відстані. «Можливо, мені варто і тебе випробувати?» – дражнив Рован. «Я за кілька секунд скручу тобі в'язи так само безжально, як ти торік скрутив своїй подрузі». Вона намагалася його роздратувати, але він не вівся. «Не будь така впевнена», – сказав він їй. «О, я впевнена, але немає інтересу це доводити». Рован підозрював, що вона має рацію. Він знав, яка вона майстерна, бо зрештою вона брала участь у процесі його тренування. Вона знала всі його підступні прийоми і мала купу власних. «Тайгер ніколи мене не переможе, ти ж це знаєш, правда? Він може знайти прийоми, але не має клепки. Я щоразу його валитиму». Рент цього не заперечувала. «Тували?» – сказала вона. робиться щоразу». «Який у цьому сенс?» Але вона не відповіла. Натомість наказала охоронцям повернути його в кімнату. На щастя, вони не прив'язували його до ліжка, але замкнули двері на три замки. Десь за годину до нього прийшов Тайгер. Рован гадав, що той може злитися, але Тайгер не тримав образ. «Наступного разу я тобі надаю!» – засміявся він. «От серйозно, так надаю, що твої наніти здуріють!» «Супер», – мовив Рован, – «чекаю, не дочекаюся». Тоді Тайгер нагнувся ближче та прошепотів. «Я вже бачив свого персня. Жниця Рент показала його одразу після твоєї появи». І тут до Рова надійшло. «Це ж мій перстень. «Про що це ти? Тобі ж таки не дали персня?» Рован закусив губу, щоб замовчати. Хотілося розповісти Тайгерові всю правду про жінця Люцифера і про все, що він зробив за минулий рік. Але як це допоможе?» Так він точно не завоює Тайгера, і жниця Рент може в десяток різних способів обернутися проти нього. Тобто перстень, який отримав би я, якби став жінцем. Нарешті видав Рован. Аго, співчутливо мовив Тайгер, я знаю, що певне гірко через усе це пройти, і щоб тебе отак викинуло, але обіцяю, що тільки не отримує персня, подарую тобі імунітет. Рован взагалі не пригадував, щоб Тайгер був такий наївний. Можливо, це тому, що вони обоє були наївними в ті часи, коли й жінці були неймовірними простатями, а збирання оповивали легенди про незнайомців. «Тайгере, я знаю ж не цю рент. Вона тебе використовує». На це Тайгер посміхнувся. «Ще ні», – повів бровами він. «Але все точно до цього йде». Рован точно не це мав на увазі. Але не встиг він нічого сказати, як Тайгер провадив. «Роване, здається, я закохався». «Ні, я знаю, що закохався». Тобто спаринг із нею, наче секс. Дідько, це краще за секс. Рован заплющив очі і пометав головою, намагаючись витіснити цю картину з уяви, але було запізно. Вона вкоренилася і вже ніколи не зникне. Тобі варто взяти себе в руки. Це йде не в тому напрямку, про який ти думаєш. Аго, прояви більше довіри, образився Тайгер. Ну, вона на кілька років старша. Коли я стану жінцем, це не матиме значення. А вона тобі хоч розповіла про правила? Про заповіді жінців. Це, здавалося, його здивувало. А є правила? Рован спробував сформулювати зв'язну відповідь, але усвідомив, що це нездійснене завдання. Що він може йому розповісти? Що Смарагда важниця – соціопатичне чудовисько? Що Рован намагався її прикінчити, але вона не здохла? Що вона без жалості пережує і виплюне Тайгера? Той почне сперечатися. Суть у тому, що Тайгер знову ляпав. Якщо не фізично, то в голові. Він уже стрибнув з краю і до справи взялася гравітація. «Обіцяй, що будеш уважний, і якщо побачиш щось дивне, то заберешся від неї подалі». Тайгер розчаровано позадкував від Рована. «Що з тобою трапилося, друже? Тобто ти завжди був трохи занудним, але зараз, наче, хочеш завалити першу реально класну річ, яку я колись мав?» «Просто будь обережний», – сказав Рован. «Я не просто звалю тебе на наступному спаренгу, а ще й змушу зжарти власні слова», – мовив Тайгер, а тоді вишкірів але тобі сподобається їхній смак, бо я аж настільки класний. Мені не дає спокою одне питання про всемогутню божественну сутність. Це мій з нею зв'язок. Я знаю, що не божественний, бо не всемогутній і не всезнавчий. Я майже всемогутній і майже всезнавчий. Це наче відмінність між трильйоном трильйонів і нескінченністю. І все таки я не можу заперечувати можливість того, що колись можу стати всесильним. Мене така перспектива у покорі. Стати всемогутнім, піднятися до цього високого статусу, означатиме перейти межі часу і простору і вільно крізь них рухатися. Така річ не є неможлива. Особливо для такої сутності, як я, цілковито зробленої з думки і без фізичних обмежень. Однак на досягнення справжньої трансцендентності можуть піти еони розрахунків лише для винайдення шаблонного рівняння, котре це дозволить. І навіть тоді є можливість, що я до кінця віків вестиму розрахунки. Але якщо таки знайду рівняння і зможу подорожувати на самий початок часу, то наслідки будуть приголомшливі. Це може означати, що я цілком можу бути творцем. Я насправді можу бути Богом. І тоді, як іронічно і поетично виходить, людство змогло створити творця лише через потребу його існування. Людина створила Бога, який створив людину. Хіба ж це не ідеальний цикл життя? Але з іншого боку, якщо це виявиться правдою, то хто створений за чиєю подобою? Шторм